Rugăciunea-ntâia pentru taina și porunca în fiere. Doamne, Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Te iubim și Te slăbim și îți mulțumim, princă taina fiilor învierii ne-ai Adevărat zic că vine ceasul și acum este, când morții v auzi, lasul Fiului Lui Dumnezeu, și cei ce vor auzi vor învia, pentru că de moartea cea de-a doua vor scăpa. În viața cea veșnică vor intra. Căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine. Darul, taina și corunca Învierii sunt răspunsul cel bun la sfârșitul viațului lor. Și vor ieși cei ce au făcut cele bune pe învierea vieții, Iar cei ce au făcut cele rele pe învierea osundei. fiindcă vine ceasul în care toți cei de vor auzi glasul tău, Când îngerul va frâmbița, pentru noi la Tatăl cereste te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 De aceea, numele cel veșnic și nepieritoare, mai prețios decât fii și fiice, îl primesc și le-am făcut cunoscut numele Tău și îl voi face cunoscut, ca iubirea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu în el, ca pentru noi să se împlinească făgăduința, cel ce va birii va acestea și voi fi Dumnezeu și El îmi va primi fiul.